det är en anteckningsbok på dig! det är <gör> <skratt> ja, en box! Jag det Jag tycker det är en det är en box! Jag tycker en box! Jag tycker det är en box! Jag en en en, det det ja, det alltså de bankar... <skratt> en Jag det en Jag en, en <skratt> På Men ja, i vilket fall Blablabla har, ni... ja, har ni fått ja. Så vi har anteckningsboken Som eh, kanske säga, Säger en del vad som Hände och sånt Vi har hört det redan Och eh, andra, finns mer i There are bank packets in First Bank of Long Beach, or something like that. Long, Long, Long In California. California. California, I A. I like. Wasn't it väldigt mycket a också. Ja. Yeah. Long Beach. Oh. Even even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Ja, mm. vi har väl fått, vi har fått reda på allt vi behöver veta här i Georgia, tror jag. Vi har pratat med dem båda och vi har skrivit så här. Kampor, kamor. Nej, det var inte jag. Jaha. Ja, alltså då, Ja, ähm, ja äh... nej, men ni står där vi på kyrkogården som ni precis har klärt. Ja Jag tror att vi, vi äh, tidsskippar <laughs> Nej, det är ju vi. <laughs> nej, så då stöd ska vi eller? ta. Vi har inte fått se det än. Äh. Nej. Jo, fick vi det men. Ja Ja, bra. Ja. Det är jag. Ljuset ja, Ställa Nej, det vi kanske ska städa upp det här också. Ja, vi plockar ju upp, ja. och i ordning allt. Mm. Graver igen hålet och... Så här kan man ju faktiskt inte lämna en en begravningsbats kyrkogård. Ta med och sen kyrkogård, lämnar vi huset tycker jag. Mm. Och med oss tillbaka till sån. Ehm, um, ja. Nu är det rätt men alltså jag hävdar fortfarande, vi har väl reda på hur det ska tantan, Då kan bara jag tycker jag, Tycker, vad heter det nu, att det, det, det, det är lite otrevligt det där med att, de, de, vad heter det nu, att han tar ut alldeles för mycket betalt egentligen han där på det där, för att här kommer ju gå kom, kom, kom. Tycker det lite synd om honom det. Ja, jag tycker faktiskt att vi skulle ta tag i det, mm. ja, och nå upp något, så, så får det inte gå till. Nej, jag tycker Nej. det är lite, lite dåligt. Spelledaren blunda. Åh, fan. Du startade en långdags rättvis process. Det är en stora råd. Om vi ska åka tillbaka till New York och kontakta avokatsteamen där så åker vi. Måste vi pratar om det här med lokala teamen? En revisionsskiv. Ja, det skulle kunna läcka lite till honom. Ja, naturligtvis. Ja. Ja, jag har inte tagit för mycket betalt där så att eh, hon, stackars frun, hon blir ju alldeles utblåttad. Ser du bara ja. hur huset ser ut? Ja, för jag menar... Alldeles rätt, unge Herr Black. Ja. Det här låter betänkligt för något som inte är mitt problem. <laughs> Då är det ett problem, ja! <laughs> <laughs> jag gör det? Lätt att en dag ner för han heter, <laughs> ja. vi är ja. ja. <laughs> tycker jag att ni kan lämna över det till de lokala polismedierna. Ja. ja, det är det vi tänker. Mm. Ja. Ja. Ja. Fast lite med Fast lite Med omvärld. Med Ja, gör det så blir vi oss till, uh, till Tanafornien och letar på ett fruktansvärt monster som inte finns här i här världen. Det är också trevligt. Jag tycker att den prioriteringen, mm. Jag tycker den prioriteringen låter lite mer faktiskt. Ja, det var det. Men med ett välriktat BLEV kan vi ju skriva på vägen, på Men om, kan du ju, du svänger dig Ja Ja, Så ska jag bara telefonera hem Ja, bra Ska prata med mig Du tar upp dig med min Så Så som Det ska jag till Det kommer bara att ta ett par timmar Helt, <hållet> ja. antar vi kommer tillbaka till stoppen. Jag Ja. Så det är här det väl Tarantino här i tio år. Nej, det väntar inte. en val. Ja, vi, vi, vi, vi, vi måste vänta, vänta tills till, till vi anfaller på vägen tillbaka till stoppen. Sen kör det <hållet> var Mr. Black. Ja. Jag, ähm... Vem har Mr. Jag har Mr. Back. <laughs> oh, det låter inte bra. Nej, nej. Kan man masta? Det är precis Ja, när ni kommer ut och ni har gäft äh... okay, det, och... har jobbar inte heller. lite mm. Okej, okay. vad äh, Och åker tillbaka mot Svaira. Ja. Vi äh. har ja, två bilar va? Det är Kan vi Nej. Det är ju långsiktigt. Gå in sex och en fläkt och frisk luft och där. Du, och du kan spänga lite för att du var på Nu Hade vi två bilar, eller har man bara en? Ja, det är två. Vem kör först? Vilka uh, ja, kör? Det går nog. Du kör ju också. Jag tror att de tar en egen bil med tanke på att de kommer efteråt. Jag kommer du. Men vi åkte väl ut hit, jag var ju med redan från eller vi var ju med Men vi körde ju två bilar. Sinnskonhus och Men Black körde in. Och vem körde den? Vem körde fram och körde de? Jag kan ju köra alltså. Jag jag kan nog köra tror jag. Ja, jag kan köra jättebra. Ja, då kör jag väl den då. Det ska bli lätt det är ju. Vem körde först på frågan? Ja. Vem ska bli? Vem blir? Oh, då vill jag ha ett Sense Trouble från Sullivan. Oh, sense Trouble? Mm. Vad är det man ska spå då? Ja, det vet du inte riktigt. Det vet jag inte riktigt. Fyra, slog jag. Ja, efter en bit så ser du... När jag har kört en bit, Ser du hur det svänger ut två bilar bakom dig? Kan man en... vara som åker en jag Nej, vi ser med mig själv. Du ser i eh, backspegeln. Jag har faktiskt att jag säger det till de som åker min bil. Jag det kan vara. Ett till tre så åker jag med dig. Nej. Nej. Nej. Jag kör själv. Alla andra. andra. en bil och så blir det själv. och... Ja. Viktor och åker får i samma bil. Eller? Ja, det gör klart. Och ingen annan vill åka med oss. Så då åker vi helt enkelt med, med Sann. Jaha, eller, ah, blir det ja, som ja, niklott alltså. <laughs> ja, du säger det till Wolle och Lars. Ja, large. jag säger det. Har ni sett? Det, det, det kommer några gott där. Ja, min Sönen! Ja, ni säger jag in i Sönen, ja. Mm. Vad, kan, vad kan det vara för den här typen, tror du det? Ja, det är en väldigt bra fråga. För det man var det? Ja, du, var med med dig? ja det är det i den Ja, nu vet jag. Jättebra. ta fram det tycker jag. jag Fixa. För det signalera fram till den andra bilen. Ja, jag blinkar lite. Kan, kan skjuta på dem. Skjut, skjut, skjut i kan ja, vara det. Ja, alltså kom och kör på vägen. Du ser med ljusen då att kan inte. Tryck uppmärksamma. Sense trouble. Mm, så Bobble. Ja. –Första bilen. –Fyra. Ja, är tillräckligt. De blinkar. Bilen bakom blinkar. Mm, bilen bakom blinkar. –Vad blinka. är det för, för att börja sköna nu? eller tittar på. Mm, ja, det är typ av dagens och kväll. Jag tittar bakåt och ser, ser någonting. Ja, du ser billjus och sen kan det vara fler mm. billjus bakom kanske. De kör ju väldigt väldig fart. Uh, Okej, okay. skicka. Hey, jag tror att jag ökar den. Ja, ja. <gör> vi tar för att köra på oss. Väst du, det snälla på. Jag har en bil framför det här. <gör> du får hålla varandra. <hör> jag vill har visst det. Han kommer att fota och fota bakom. Så jag gasar mm. på. Du gasar på, okej. Okay. <gör> det här är ju inga stora vägar och så. Det här är lite landsvägar så att... Ja. Du tar fram någon... Jag tar fram min Bravolver. Sen det börjar gå upp i hastet vill de ha ett driving från... Uh, Jesus. Ska man lägga på något kanske? Ja. <laughs> Jaaa... Det, det är bra, bra alltså, ja. fyra eller bättre skulle jag rekommendera. Ja, men om jag lägger på... Det kommer bli fler slag säkert. Ja det är det säkert. Jag har sex sådana poäng. Och spenderar det ja. också. Jag lägger på två. Ja, då måste du stå två där uppåt. Ja. ja. Uh, det är rätt. det ska jag misslyckande. Ja, precis. Det <laughs> uh, är uh, alltid fungerande. Fyra. <laughs> fyra tror jag. Okay. Så sex då, med mina två där. Mm. Jag får mm. De här får man tillbaka är... Så småningom. Ja, så småningom, så småningom ja. ja. känns som att... Men så kan man inte bränna alla dem <laughs> Nej, nej, nej, nej Tre Jag drack på dom Nej Ja, det. är <Fyre, tura, tursköttet. här> så bra ut! Vilken tur Ja, Kör ju dom i vilket vi kör förbi bara Du kör vi över Jag ser bara så ut hur bilen får flippa upp och så. Wow! sense problem sense accident Self they They are The No, no, no The one Don't Mm. Ja, jag försöker vara det. Jag tycker inte det ser tre ut. Yeah. Kycklar vad? Vi får vara <skratt> förbi den. Innan vi ens vet vad det är för Jag Ja, det tycker jag. Lyssna, ja, kanske. Släpp förbi om jag förstår det. måste ju vara, som och unga män unga människor. Frivilliga. Jag vet inte. Ser, ser, ser. Jag vill se ser ju hundar. Ni kommer vara fantastiska som ska törde barn. arm. Då måste till sjukhuset. <skratt> det skulle de tänka ja, jag kanske innan. Jag jag som doktor så tror jag nog inte att det skulle skjuta bara så här. Helt på på. Nej. Vad sa du? En grej. Ja precis. Jag vill inte ja, nu. Jag vet inte. om de vill nå tors igen. Nej, vi går ju bara oss. Hypokritiska jäveln. Man kan ju bara skena ut lite och se vad hon gör. Ja, jag vet. Så jag kommer liksom att, nej jag har inte ut och roligt Ja, men tycker du göra? Vi får avakta oh, gudet Ja, det är ju det, men håll faten Ja, då blir det en bra evig till då. Ja, då får göra så du vill Du får lyssna på oss <laughs> Nej, Jag är ju rätt bunden till Vad vi den för år skulle jag vilja säga Just nu ja. Ja, ja. Nej, så Här som så. de sa här ja, ramsa. Nej, det kallas driving. Ja, <laughs> som <i> klockan. Flyger <laughs> Vad ja, alltså. <laughs> <du>, <laughs> ska jag göra då? Кеbam. Vi vet inte. Vi kör. Jag, jag frågar ju men det är <hör> inte mer accepterare. <Jag> fortsätt. <hör> alltså, <hör> Så ska du inte göra? Bra. Du vet jag vara <laughs> hem. Då gör Om du ser någon öppning öppningar sidan av vägen kan du kan du ta ett öje ta sig in att inte kanske. Om du körga får åka på B. Hur ska jag köra vägen? Siktar mellan träningarna. Det är lite det är bara mycket under riding. <laughs> <laughs> gör, ja. Jag tänkte om det fanns någon avväg någonstans där, så så kunde du Nej är det spännande? Med det. Ja. Eller de det är ja, men, ja. Ja, det var lätt. Jag kan Nej men vi håller lite för samma ställe eller? Ja, du kan inte köra foten på mig då, ja. Nej, det är det jag menar. Eh, det undan egentligen om vi behöver slå för drivingen. Finns det någon sidoväg? Eller någonstans, man kanske bara liksom ta av vägen för att vi testar för att måste ju i så fall få plats för två bilar. Nej. Men jag hoppade, det är en skogsväg. Vi... Ja. Sådär är en skogsväg. Jag tror det kommer bli träskigt åt Nu sitter vi träskigt! <laughs> Nej, det kommer bli träskigt. Kan vi inte bara ta lite av mikrofonen och testa på dem? Genomit? Vi ska köra av då heller ju. Nej, det är ju inget... Det är inget bra. Jag har i alla fall blivit i, i rutan. Du. Så jag är beredd att kunna skjuta av något. Det är bra. Eller vid sidan om de försöker köra i Ja, då får vi väl köra på... på, på, på. Fort, fortsätta. Fortsätta att gå och köra. Driving igen. Jag har haft framgång till var han kikar. det sen. Men eller, går det liksom? är det är möjligt att med kikare ja. får syn på fira, fira. vad det är för i bildarna ja, där bakom. Jag tar och en. Jag ska första En. Det är, en. Ja, det är, det är mm. ju att, halvmörkt och... 5-6. Kommer ut. du på den bra. när du Aj, Ja. Så de båda lyckas igen. Båda lyckas igen. 6 ja. mm. Den efterföljande bilen när första de här spåren får slapp. Och verkar snurra att halva och stanna. den andra ser ni ju att bromsa skakvitt men bumpar i den första. Så de, ja. Ja, men i eh, ja, avståndet ökar fort mm. eller, eller, eller, eller med laddjan, kommer jag tror vi ska köra lite lite blägg, va? Så, annars så... Bam, bam, bam, bam! Ja. så det vi inte själva, för jag känner att jag börjar skrika. På. Ah. <laughs> ja. ja... Då kan vi sätta er lite i telefon Aha, vi skrämmar ner en gång på veckan Ja, det är jag! Jag har honom för syn på en! Skit! Lars och bollen! Nej, de... De, de försvinner i fjärran bakom er. Ja. De ser ju Jag hade gärna att ha fråga ut dem lite själv, men... Det. Efter ett tag kommer lite större vägar. <skratt> då följer jag inte efter oss länge. Inte vad ni kan se. Är inte vad jag kan se. Nej. Mm. Men ja, jag vill känna till. För att höra lite större vägen och se om man kan följa efter dem som följer efter oss. Du, vi sitter ju här. Mm. <laughs> ja, jag sitter väl och håller att titta bakom. Mm. Jag bara kör. Mm. Hella, sitter. tycker ni? Jag sitter med, jag sitter med och... Ja, och... Jag gör det! Ni sitter på du gör det klart. Jag sitter bakom, och gör den i rutan Ja, det finns det ställe där man kan köra av vägen Och liksom bilen? Jumma Jag vet inte om det är bakom, bakom Det är riktigt Baka på skak eller Konsil är det något som. Ja. Conceal är en hel del. Uh, Har vi Nej. silen? För <laughs> det är den i så fall som skulle vara aktuell. Och, men det är två bilar ni ska parkera och täcka över. Nej, ja, ja. bara den ena i så fall. Mm. Andra kan du fortsätta. Mm. Det är med bara stå liksom i vägkanten. Liksom bara stå där till oss om vi ser de, de som förlestrar och kör förbi. Mm. Ja, okay. det Är det gjort det? Split party Eller så kör vi bara tillbaka till, till stan och håller vakt i hotellet. Står du in på ett annat hotell? <hör> nej inte. Effektivare. Nu blir Harry ledsen. Nu blir Harry ledsen. Harri? <hör> Lämt om vårt barn. Dynamitharri, tror jag. Oh, nej. <hör> Läskig. Nej, vi kör bara till hotellet. Vi, bara. vi vet inte vad det var för några trevliga ungdomar som framförde uh, fordonen bakom oss. <laughs> Nej. Jag såg dem aldrig. Jag bara såg billarna. Jag, jag, jag kan äh, se hur billarna såg ut och så det bara lyckna Nej. Ja. Så vi kör bara tillbaka till. Nej, det var nog inget i ordet och så för. Nej, det är trevliga små ditt. Ja, det ja. är <laughs> små Hahaha Nyta i allt Förlåt vi kör så fort Det är svårt att köra ordentligt Okej Ja, men då kommer vi tillbaka till Serena ja, Till hotellet Jag ska telefonera Det kan ta en stund Jag ska ta... Jag ska också Telefonera, tänkte jag, till min fru Och berätta det vi ska tydligen iväg för lite längre vända mm. så att jag kommer inte hem som planerat till Jag pratade med han, vad heter han? Frank. Klåter, ja. Frank Curran, ja. mm. uh, förklarar jag? Ja. Frankören så. Förklarar att vi ska troligtvis vidare då, uh, till mm. Mm. Och sen, liksom. mm. Ja. Och skriv på jag har inget till mina. Ja. Men det är, det är kväll nu typ eller? Mm. Ja. ja men då, Alla har vi kan kanske någon och vänner. I morgon mm. typ om det går bra. Ja, det fixar jag ja. Har Hotell ja. ja. ja. mm. du hotellet att tvättra i förresten? Klart har jag Ja, jag vi min... Vill äh, du sveta mm. <laughs> Ja, Nej, jag äh, <skratt> <skratt> <slädlar>, tänkte jag Jaha, jag skickar lite ja. träsk äh, Senmiddag om en timme ungefär När vi alla har kunnat äh, träffa mm. mm. upp <slutom> oss Ja, men det är, det är Sudden Hospitality så att säga mm. Mm. Ja, ja. Och äh, han kommer att göra i ordning planet mm. äh, Så det är startstart vid 7-8 mm. Ja, mm. det blir jättebra jag, jag är ute i köket och härja. Eh, är det något speciellt jag ska meddela om eh, Mrs. Rogers? Nej, en kille pärflugor. Vi ska bara följa upp ett eh, annat spår i Los Angeles. Vi kommer att berätta mer sen. Ah, okay. mm. eh, ja, okej. Ja. var boken alltså? Den tog vi aldrig ut. Vi har som grävt upp den. Ja, precis då du öylen den. Ja, vem har då du, du, du, du, du, har, du har ju långt. Finns det någon tanten som Men vad? Han har ju rilasken med boken och stenen med. Jag vet inte alltså tog nyckeln där emot. Null i boken. Ja. Okej. Okay. Då kör jag hela och det hörte hela. Mm. Mm. för Det var någon som känner igen det mm. som en Så det kanske, det kanske är bra oh, att ha den i boken Jag får tillbaka den Det är på tid och längd Det är på tid och längd Det mellan akter om man ska vara spelteknisk mm. uh, Inte senare utan akter Men uh, det belönas ju om man sköter det så att säga Under akter också Mellan akter brukar vara lite Mellan akter brukar vara lite längre Mellan spel som man kanske känner lite mer interaktioner ås så, såna. Så, så. Mm. Jag, jag telefonerar i alla fall. Tormskor. Ja, det. Är det. Mm. Det påta en del med växelttelefonisten mm. ja, Jag jag telefonerar ju då naturligtvis min familj, Jocke, Konrad och Olga. Mm. Ja, ja. Mm. Efter, efter jag tror efter vad jag och, och allting sånt så så, så börjar jag läsa lite i anteckningsboken. Mm. Uh. Det blir skumt <skratt> För att för att jag, jag läser inte noga allt sån <trycklar> Men det är som, som var femte ord. <trycklar> Och samt kanske, men nej. Vad hur är det Jag har skrivit på kod så det var bara femte ord som betyder under i versik. Ja, The, the note, no. the horror, the horror. Uh, det är en, kan man säga en kombination av uh, dagbok och eh, teckningsbok här sketchbok mm -hmm. eh, med eh, minnen från undersökningen som Dablas Helmslade i som han genomförde när vårt Winston och de med 1924 eh, förutom att det är skrivet i eh, galen, kortfattade meningar och eh, blandad eh, in och ut medvetande stil som hoppar mellan tio rum. Hej, det är ett tärotidrum. Det verkar inte innehålla så jättemycket mm. <skratt> ny information som ni inte redan har pratat med Douglas Henslow om. nu ska jag läsa direkt i boken. Det innehåller härliga teckningar av de 1924-undersökare, ritade från minne, över och över hela boken, plus sid och sid av grusamma och våldsamma bilder av figurer som dansar eller rider mot enorma ljusande flammor. <laughs> also, also includes various drawings of a multi-limbed, headless form with arms or tentacles or legs ending in gripping mouths. Many illustrations depict this form biting off heads or tearing human figures apart. You form in Cthulhu-Naitos rating. Well, N. Cthulhu-Naitos? Yeah. Yay! This can't be good. <laughs> <laughs> oh yeah, yeah, it could be sorry. I don't know excited for the pull back in This is a, this is a, some fucked up shit right here. Oh uh, uh. <laughs> <laughs> Nej, det är inte så gott den här tid. Vi får se. Victor? Ja. Ska vi ta ut en med brev? Det tycker jag. Det kan vi göra under middagen. Ja, precis. Skummask. Här är det på... Joy Grove? Jag heter men ja. ja precis, jag Grover. Mm. Vem försöker in till? vi alltså, skriver bara ett brev till Nilsson då. Rent mm. informativt, rent. Så väna jag Ja. Så jag tycker det är synd att de ska eh äh, en sån här alltså en en, en enka, mm. på det viset. Så vi hänger alltså ut äh, Dr. Kiton heter han. Dr. Kiton. Jag <laughs> Nothing bad can come of so. this. No, no, no. <laughs> <laughs> what are these guys doing? They're Nein an end van. I'm anonymous. Oh, from an end van. Oh, that's not going a friend. a friend. A friend. Jag är en väl uppfostrad man i mina bästa år och min tyska vän. På ett annat <går> det är berätta om. Inte lätt så. Hur ska man framföra vårt? Det handlar om extra extra extra. Ja, Nej, författare, ett brev till tidningen tänker. Ja, precis. Allt det ekonomiska förhållanden mm. mellan hur. Jag vet inte om ni namngivar patienten också? Nej, vi ska ju bara att det, det finns kanske eh, lite konstiga räkenskaper mm. på eh, Joy Joybro och i av intresse att eh, titta lite nära från bidrarna. Mm. Ja. Då är familjen en advokat. Mm. Det borde ju i så fall ha stått i för den tittade jag ju i igenom. Hemslås. Ja, precis Hemslås ligger. Tittar du hur De har ju någon form av revisor i alla fall. Ja, precis. Hemslås. Uh, ja. ja, det finns inget namn där, men det som om var någon som tog det bort också. Mm. Och titta era på vem det är då, först det är inte. kanske kan. Finns det Precis en revisionsbyrå här i staden? Fråga naturligtvis någon som är revisor? Ja, ja, visst. Det finns mycket mer än Bob och Bob. Bob Bob. Det var kväll nu. Har ja. Ja. var varit öppet? Nej, nej. Jo, man ringer på tillräckligt länge. Oh. Ja. <skratt> <skratt> de Nu på vi öppna det. Men så lätt på Men Vi kan ta det. det. Men vi kan ta. Eh... Men vi kan ju skicka det bara till dem. Ja, det är vi. Mm. Vi, vi, vi skriver det ikväll och sen så tar vi reda på den när vi kommer till LA är det, det, det, det kan vi ja. göra. posten måste också få post <skratt> Ja. <nej, nej. skratt> <skratt> Precis. Gud, expressen. För så här får det gå till. <skratt> Det <här> är en <med> sträbevant! Det är Ja! högljud? <här> ja. <här> Jag ska vänja sig tid! Det är oljud! Och annat! De två stora sig hemma. Ja, men hon är ju ute där nu. Hon förväntade sig lite... <här> lugn och ro! Mm. Ja! Det här middag då! Jaha! det är du då? dopparna De blir aldrig av eftersom som bara in när du är här. Ja. Ja. Min fru som borde ha det i land. Ja, det här en ny checkar och ni skriver brev. Mm, precis. Skicka ett väldigt fett. Mm. Telefonera. Telefonera, när och kära. Vad säger du i Mm, jag känner mig lite extra mörkare så att jag chillar fast en stol under dörren antagligt. Jag gömmer hela, hela screenet på rummet innan jag går lägga mig. Jag sover med revolvern under kudden. Mm. du vakna med mm. <laughs> Jag Ja, en stor revolver med <laughs> <laughs> Jag är väldigt tunna kuddar. <laughs> Är ett... Ja var det roligt. Ah, Smith and Wilson för Eric instanset här bak. Strax under Jess Det Är kul. Har spiegeländ. Precis. Eller en kul. Du blir också? Okej Vi är Vi är Det är ju bara det här fantomen, han kan ju en, en, en skrök, en vänsterkrok. Ja. Då får han ju det goda väget. Ja, men nu har han inte den vändringen. Den goda har Goda In i handen, som nu vänder han upp den. Mm, han vänder den. Jaha, jag har förut att han har den på vänsterhanden. Ja. ja, men det har han ju också. Men han har ju två olika. Ja, han har ju ringen på höger och, och det är goda det är det som märker på vänster. Men den vändan han har för mig. Nej, var ska hade inte så den är en släkt på andra sidan. Eller något sånt Nej, <laughs> ja, ja. nej, nej. Det kanske det vi spänniskuterar. det. och är för Ja, vi har gått och lagt oss tydligen. Nej, det inte. Det är en varm, klibbig värme. Giacomo! Giacomo! Gråter. <skratt> ja, precis. Gråter i sömnen. med <skratt> igenom ett träsk. Mm. Bakom gecoplack. När marken plötsligt öppnar sig under plack. Vatten rusar in i hålet i marken. Hålet är täckt på sidorna med gula. Men tänder. Dussin åt i dussin av tänder Först så faller Black, för med fötterna först in i hålet. Sen stängs den här hålet eller munnen och börjar tugga på honom. I två, typ. tre bett så är han i typ. Black skriker, blod spraya från munnen. Och tisk gurglar ut ett skrik. Du vakna med ett skriv. Det ja. Ja. Jag tror jag inte att jag mycket mer den natten. Det finns lite också. Yay. Two points. Nå men först är det i test. Om någon har köpt en Kan man lägga till poäng? Ja, det är ju i Polen. Det är han det, är... det är fyra. Ja, det är väl till två då. Det är sex. Det är åtta som allt. Ja. Nu gör jag sådant. Mm. Utan incident. Vi får vakna då. Nej, ni vaknar ja. nästan, då. <laughs> då är det innan tänkningen av 16 Nej. Det var trevligt. 16e, det 15 Men ja, det var 15 när nu när ni... Äh, mm. Mm. Äh, det var igår när ni träffade block och kiton och gjorde besök på Yobro och allt det där. 14, ni har kom ni till Savannah, men då har ni, ja. då, då ni kommit. Mm, Här ligger en hel dag efter, ni har en annan tankegång. Ni kanske har det blivit fel när ni kom till Savannah för att ni kom på själva. Nej, skall inte. Ja. Så ni 16 nu. Spännande morgon. Eh, ja, vi har naturligtvis begärt väckning. Så de knackar väl på morgonen. Ja. Så då får man väl lägga upp. Då tar vi på halvtimme och snur och posar ja, med, med hjälp? Ja, precis. <skratt> <skratt> Nej, det är inte lagt. <skratt> Jag ser var det här att väckliggästerna vill hjälpa oss att slägga till knäfrågorna. <skratt> ja. Way. Ja. Mm. Mm. Det blir utskävt, tror jag. Vi får men det blir väl frukost, precis som vanligt det. Nej, men sen blir det väl tidig frukost. Tidig ja. Precis. är redan uppe. och ser inte men, men, men, jag, jag, jag ser inte... Jag, hur ser du ut egentligen? Oerhört verklig för att få fått rena kläder. Ja han har ju väldigt trö trött trött hängig och röd du hur tycker jag. Ja ja. ja. Är du med dig är med mig egentligen. är det där anteckningsboken, du hittar i det här skinet? Ja, där sitter den. Där ja, så? Nej. Då går du bara vad var det du? Inte bra. Nej. <laughs> Inte bra. Hm. Mm. Märkligt. Oh, Titta lite där det är sen någon gång. då som på över. Det är en konstig arm. Inte det denna. Ja. Mm. natten innan. Ja, natten innan var någon som dövde någonting. Mm. Mm. Då kör vi ändå med bilarna då och känner vi till mm. Ja. frukost ute Ja, det är och det har vi frukost och ja. Ja, nej, ja. Vi får få lite smörgås också. Ja, ja. Eh, färdkost. Aj, massor. Ja, massor. Ja. Ja. Ja, jag står på utköket Helt objekt eh, Och, och ser till så att de packar ner lite Lite goda kålar oh, Ja, jag vet inte och Den här tyska fina har hennes kålar hela tiden Kom, kan du Va? Ja. Jag ser ju att jag har kålar Nej Frukostkålar är typisk väldigt dumfala kålar Ja, <gör> ryar jag är en stund där <gör> Bara plocka på det. Nej, men lite lättare snittad och sådär. Det är ja, du kan slänga ihop lite BLT's eller pannkakel eller... Ja, det blir jättebra. Ja, ja, mm. mm. mm -hmm. oh, det kockar jag alltid transport. Transport. Ja, Det ser så bra också. Ja, <gör> ja men då så. Ja. Till bilen och, ja, och, och ut packar och saker och lägger dem. Ta med bagaget. Då får vi säkert ut bilen. Den bäver vi ner. Sen är det trappan. Jag tror jag har tio igen så jag kan lägga ner på trappan. Han blir clueless. Sex. Fyra. Jag har tolv så jag har lätt ställa in. Slås, Oj, sju. Och fem. Och sex. Jag spänder. Jag spender Jag slår sexa. Fyra, sexton. Ja, alla utom Salvan låter det sånt. Jag <laughs> utom <det> inte <laughs> Ja, är jag. är ingen morgonmänniska. Nej. Du sover inte. Uh, se längre ner på gatan så står det ett par figurer som verkar titta på er, lite uppmärksamt sådär. Jaha, ser de tydligt hur de ser ut? två män. Och i alldagliga kläder. De står på varsin sida om min bil. Hennes står liksom lite i gatan när han står på fototag. Då <ratt> <här> Vi kan lägga över den till Jakob och titta på dem! <här> vi är inte <där. här> <här> alls uppe på här. <här> <Du ser> det. <här> det är skett. Det, det trail också upptäckt dem faktiskt. Om vi tar fram kikar. Ja, du inte vinka också. Jo! Hallå, Jo! Ja, jag vet ju på morgonen vem vi är, så... I så fall, om de är några, <skratt> några misstänkta. <skratt> Eller så är de bara turister. <skratt> du <skratt> tycker att de vill ge par med sin kamera? Något. Inte helt off faktiskt. Den ena verkar vara en... en, en, en, en, en Caucasian, vit man. Den andra är en asiat. Är mm -hmm. det han? Nej. är solo. Jag Efter en vans dricka en så har jag lite dålig erfarenhet av att se åt. Det ehm. ehm. ser inte helt vänligt ut. Jag försöker lägga ut utsidan på minnet i alla fall och mm -hmm. äh, lyfter batten åt. <laughs> vänligt till dig? Ja, De är spottade i marken. Som du ser. Stilla och hotiga. Som inte de är vända till någon av oss, egentligen. De använder till av något av oss då. Har vi... Antagligen är ovanligt för oss alla, ska vi visa. Men mm. ingen som har sett dem förr. Eh, nej, jag bara... det är inte jag får... fall för ja. de som har visat. Det är de som förföljde oss igår, Tänk Tänker att det var min gissning också. Mm. Ja, men du vill ju prata med dem, ja. Det... Är det jag? Ja, kör du det förut. Eller... Ja, något jag kan jag titta på... Är det, det nån samma, eller? Jag föredrar att prata med folk. Är det en klocksgåda? Då klockar vi inte. Våra skrevstadade. Ja, men bilen bakom. Mm. Ja, men den smäller liksom bara. Ja, men smäller i. Ja, Nej, inte bara putter i det. Nej, den ser inte klocksgåda i. Det ser nyttig ut. Mm. Svårt att se. Inte. Ni ser bara fonten på den. Den ser inte så nyttig Ska vi gå närmare och titta? Nej. Jag Ja, ordentligt vad de tycker om det Tror du vad... <går> det? Ja, jag ser alltså, väldigt opolycklig ut om de två. De kliver in i bilen och gör uh, en utsving. För att köra där tror vi. Jag säger om de är fint. Ja. Då åker vi också? Ja, åt alla hållet. Eller? Du, eh, Nicola, är ju Ja. Eh, båda männen hade synliga tatueringar. De hade kortdärmande skjuter och okay. tatueringar på uddärmarna. Okej. Okay. Ja. Jag säger det naturligtvis till alla andra också som hade tatueringar. Har du art eller en antropologi? What do you think? No. Antan? <laughs> <No. laughs> Säg inte det är så mycket då. Nej, skulle du kunna rita av dem uh, från minnet? Något annat. Har du någon uh, skicklighet i teckning, kraft någon eller någonting? Tar du en Teologi? Nej. Nej, kan jag beskriva dem så? Nej. Firearms och, eh, skjuta, men <skratt> det kan vara en firearm och skjutda, men stötte i gastot. Nej, det är den enda nyckeln så att säga. Helt svarta, alltså det var ingen färgläcka på däcket. Svart. Han talar någon form av gängsymbol. Äh, gäng men... Om de spöker ut sig. Naja, ska vi resa mot vårt flyg? Ja. Har vi nog en utkik bakom bil och liknande? Jajamän. Vi åker ju med som manligt. Titta bakåt bakåt hela tiden. Ja, när ni kommer fram till flygfältet och... Frank kör har förberett planet. Ja. Mm. Var bra. Då vi väl in. vi in från folk. Och... Varkast, eh, dag. det? Vad det? är då? och är om då? Vad är det då? Vad är det då? Vad är Ute, ...eller om man vet att någon har sett några konstiga saker. Någon asiat med, med tatueringar på armarna eller... Nej, ju... ...någon sån här med någon, någon, någon bil som har beställt sig mystiskt. Nej, det tror jag att jag hade märkt. jag har ju varit här sedan fem i morse och förberett. jag har inte sett något konstigt. Det var. Hur så? Jag har haft sådana som har förföljt oss i min stad. Och troligtvis var förföljderna eh, även igår. Eh, går kväll. Med mm. Två bilar. Okej. Okay. Mm -hmm. uh. Så du, du gör ingenting om du är lite uppmärksam. Ja, jo, jo. Mm. Jag ska göra en extra äh, säkerhetskontroll faktiskt. Det mm. tycker jag du är helt rätt i. Sen går jag naturligtvis jämt och tittar också när han gör det. Ja, han han att kolla, kolla deras. ...gränseslangar och, och kolla lite i hot och, och, och kolla rodren och sådär, testa allt. Jag gör checklistan igen men det verkar mm. okej. Okay. Mm -hmm. Och med tiden här gör det så går jag äh, på startbanan och kolla. Så det är liksom någon som har kastat ut den här fotanglarhavlan. Jag kikar runt in i planet för att leta efter främande förbord. Det är en simpel search men du ser inget stik ut ut du ser inget som inte borde vara där. Det låt oss gå till en tillskott där. det. jag ska nu vara där. Det är bara den Ja, men det var den här liksom, li slingan på golvet som tänds i nödfall. Ja. Måste du tända den här från början? Det är inte en det är en sträng kryp. Okej. Nej, nej, åker vi väl alltid? Ja, då blir det en uppgång och go då. Ja, men så. Vi åker på en det röd sträck Los Angeles. Ja, precis. Det Nu är vi framme, ingenting händer på vägen ta da Det är, är bara... Traveling! Det är flyg på <hååll> <håll> Och det tar... Äh, ...med av dagen. Jag sover på planet, ja. Långa <laughs> bit över lite över till dig. Jo, från Georgia till... Kust till kust, i princip, ja. Ja. Men det eh, är fortfarande vanlig tid när vi kommer dit, eller? Om ja, vi ser västerut ja, väster ut, så... Ja, tidspillat. Ja, är det... Mm. Ja, vi kommer dit det hel timme innan vi åkte. Är det är fyra eller fem timmar från öst och västkust? Tintor mm. Ja. Det ja. mm. är fyra tintor samt mm. vackert, alltså tre tintor över. Så hur de tar åtta Så att ni kommer fram fem Efteråt Ja så vi kommer fram runt ett tiden Och eh, mm. vi kommer att ha ganska Vår debbit chatlag den här dagen <laughs> Ja, <laughs> ja. som vi gick upp så tidigt mm. Ja det står bara på plan Som sagt för vi vad fika får vi göra nu? Åh, oh, så gott! Snittar. Ja, jag försöker sova för planen, på planet att jag lyssnar på... Jag försökte få för med jag fick lite kvar, men de hade i i. <laughs> <laughs> <laughs> <här> jag, tror, jag tror vi åt hur mycket till den här goda frukostkarven, min kära Fredrik Molle. Jag fick ju i alla fall. Åh, oh, så gott! Vi kommer att landa på Grand, grand Scentful <laughs> Air Teminal in Glendale. Norr om... Ja, Los Angeles. Stats. Ja. Då. Då vi väl Los Angeles? Nej, nah, det inte finnas varje. här? Så säger att det Sen som ni alla vet, den här tiden är en booming stad med väldigt stor folkförhållningstillväxt. Han har fördubblat sin befolkning mer än det sedan 1920. Känner våra tur kommer det att vara mycket mer booming att vi har Det är en vacker dag. Klavla och himmel. Att det kanske är lite fiskig i luft här än vad det var i Georgia. Mm. Ja, det är en fin landning, han gör. Det är ingen sig jag, utan det är en plocklig landning. Mm. Och nu har ni enkelt, ja, ner på Brent Central, där jag träffar den tv-planet. Eh, Frank, eh, förklarar att han eh, om det är okej okay för er så stannar han liksom här. Nej, har flyttat sen han hittar sig här någonstans så finns det inte det skulle vara så Det The mm. Det luktar alldeles utmärkt. Det luktar alldeles skulle Vi ska hålla koll lite bland ibland också att några skumma individer som smyger kring. Try not the Ja precis. <laughs> mm. Okej. <Okay. Ja. laughs> har du han? Är han beväpnat? Jag vet inte. Mm. Det har course för Föreslår vi att han är det? Om han inte är hur han är det? ja, ja, ja okej okay. jag kan. Jag se. ser vad kan. Mm. Okej fan. Ja. Haubits och galava Och för såt Det är minst två dagar innan kan vi ta med den här haubits uh. musen. Mm. Jaha. <friär> Inget ting du bara bära med dig från affären. Cool, Det måste du inte ha från mamma för. Ja, precis. <friär> mm. <friär> <friär> jag vill ta väl en Taxi in to the dorms. Det så bekant vid den här staden Ja. Mm. Det är två taxi. taxibilar vi typat ja. så. tar vi in på ett medelfint hotel. Ja, var ett fint då Ja, vad vi bed fint har lite för mycket väsen Nej, nej. Vi får fortfarande min... samma biluppdelning så att Ja, det går till taxor nu till taxin. Men ja. det kanske delar upp lika då. Nej, mm. vi Ja, ja. Det ja, ja. <laughs> Uh, <trycklig> Tar du bomullar och handväskan ner lite diskret? Mått medelmåttigt ställe, vill ja, ja. du inte det är väldigt diskret ställe. Okej, ställe. Inte Fabit, kan jag. Men det Så Fabit är där jag går. Mått mot dem är det. Gå till Kalifornia. Central Motor Det finns gott om hotell <trycklig> där. Det är en stad med många turister för mm. mm. det kan inte vara då för sin tidsstäder kan han inte ha någon reservationer typ Jag är lite förvånad över att uh, Larcho får väl inte beställa något som toppsviten eller så uh, innan vi får <här> det dåste. Jag hastigt. förvånad att vi inte bokar bilen. Mm, jag checkar in som uh... Du är så små. <laughs> som, uh, ja, vad ska jag säga? Vi säger att det heter Hotel Princess. Det är ett Okej. Okay. Mm. Till Downtown. Mm. Jag checkar in som... Uh, The Redwood. The Redwood. Mm. Okej, okay. säger jag som polisten. Oh. Ja. Välkommen, Mysterio. Tack så mycket, tack så mycket. Så kostar vi mellan 7 och 10. Tackar. Vad tänker du? Ja, men då, tack. Alias ja, kanske inte får det. det. Jaha, då tar jag Bloodwood. Bluewood Sillywood Varför tar vi inte alla bara Cluedo namn här eller? Det kan vara faktiskt plomman då Det är väl inte sena Ja Professor Pond Sea Muscle Nej Käkar vi alla in under Dahlia's? Ja, ja det kanske måste göra om det ska vara något vits med det. Jaha, han det var jag ser grej, han ser grej, han world. B.E. som blivit. Det är viss egentligen. service då. Ja, vi är det är så Vad bröt du har kallat? Vad du Nej. Sitt du kvar där nere. Jag vill inte ha blöten tassad på mig. Ja, ja okej. Okay. Du vill bara ta av dig. kommer där och få se. Jag har Mr. Borg. Du vet inte <skrikt> <okay>, om dagen. <skrikt> <skrikt> mellan sju och 10. Sju och tio och... Förkostarna 7 och tio, och tio. <skrikt> ja, Tack! Och fru? Föke? Ja, en ande? Andehel? Ja! Han skrev den! Det är ju exakt och han? Vi känner så. Framani. Vi känns... Greenwood? Sequoia. Boom aan. Poor foken. Här. Det var nära, det skulle ju inte vara. Han Black. Okay. Is Black? Blackwood. Blackwood. Det är ju 7 10. Och Vi Parker. Det då. Jag kanske Parker. väl mellan 7 och 10. lite så här på Sen är det precis som att man skaka av sig så här. Och är det någonting så är det bara komma in här Naturligtvis Ja Ja Det är inget jättestort hotell, det är ju Byggförbud mot höga byggnader i den här stan Jordvärmingsklatsen Trevårdnings Ja Sex rom och köp Det är väl efter... 15-20-tallet. Mm. Oh, den! Det mm. märker jag att hon inte alls tog på vår olja. <lådare> yes. Japp, kan ju köra... Jag har en säsong. Nej, jag har inte. Okej. Jag har det. Ja, du du märker att hon har... Hon, äh, håller inne så att säga någonting om att... Äh, ja, det här stämmer då kanske ett... inte, här, men... Okay. Ja, ja. Låt gå, det är så många andra som gör det. <tryck> <tryck> Fast det är inte till jävla Nej, det är faktiskt de första. <tryck> det såvligt som. Du har ju talat som om i Los Angeles- och mm. filmindustrin och alla skumma typer. Så det var ju antagliga tonar. Vi ser tanke på att maffin är stark i den här staden så jag borde ha viss insikt i vilka familjer som är av betydelse här. Nej. Nej, det är inte. Jag vet inte. Eller, skit, jag kan skjuta helt enkelt. dig! Har <skratt> du inte gott den kursen nu? Ja. Nej, jag har inte levlat. <skratt> <nu är> det är du. Vad är jag för fel har du Det finns en maffia som ska göra, men de. Ja. De... och maffian är Filmedicin. ganska snabbt förknippade med varandra. Ja. Och eh, precis som överallt annars så är ju polisen det lika korrupt här som ni... Om eh, ja, det var, vet inte. Det här är den här som håller i alla Ja, då har ni checkat in. Fått 30 sekund. Fått Vad ja. kan ni be? Nej, jag är jättenöjda. Ja, är... Ingen annan var det garanti. Ja, klockan är två. Verkar svårt. Ja, visst. Ja, <laughs> Behöver vi vara väst själva? Ja, det får ni göra. Så. Men då är det alltså... Vad så ni? För du ju en kaffeletråk för din om? Ska jag behöva med det? Men det är klockan alltså som man må fem på kvällen i jätteläggsvärlden. Hemma tider. Ja. Ja. Ja, nu är klockan typ två. Fast fyra är nu som fem. Men då hinner vi ju med lite mer. Vi hinner ju kolla vad nyckeln går kanske. Jag bara kan bara hoppa på fortfarande som öppen vi kan ja. mm. bra spida i De har inte mm. Och vi fortfarande lever. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> uh, jag ska dock veta att Long Beach är den södra änden av Los Angeles County. Mm. jag tar någon timme och åka dit kanske? Vi i en annan dag Oh shit, Well, ja. uh, får uh -huh. ta <skratt> Du ska ha stor Det är väl ett stort, stort plats då man kan bygga mm. Och det är inte riktigt en del av det. Nej, men det, det är väl en det kanske på att här en del av countyt. Nej, men, men det om är... inte du kommer nu. Ja, då tror du det. Du är nästan. Men fingers. Ja, det skulle det. Nej, så en enkel en, en resa till Long Beach tar han Kan han flyga? Det här är jag. Landa bort. <laughs> Highway. Hoppar hur far du själv? Mm. Dick. Kör du vad det har? Ja, det här, det här som det, den. som ligger, ligger handen på den. Pilla inte det. Pilla bli den. Pilla bli. Fan, jag är som din. Ja. Ja, och det blir fortfarande bara två på esteridaren. Även om ni känner lite tröttare än vad ni gjorde. Mm. Gästplaggade. Och vad hade vi med skulle kollapsa? Ehm mm. Eh det var väl det. Men det är främst, jag, men... <laughs> jag ser det på tre liksom den som Ska vi se. Ni kan se utanare någonting i namnteckningsboken om mer exakt var det där hände sen runt. Men eh... Jag har att jag utanför eller i en radar någonstans helt så mycket. Men vi har ett ungefärligt datum ja, på det. Vi kan ju ta oss till eh, bibliotek och, och leta i de datumsvängarna där, i tidningar och, och se vad, vad vi liksom kan få fram det är mig Ja, du är också bok, boknördorna. Gör det gör jag. Mm -hmm. Jag hänger med mig long time to you, Love you. Love you. Det gör du, vi andra. Jag tror att läk följer med mig också. Ja, var jag. vi? Hur länge sedan var det detta hände? vi vi något av att jag kontaktade poliserade? Ja, det har vi säkert. Ja, det var ju 1929, var det men. Så det var ju några Men det, det, det, det går, går åtta ju, år sedan. Ja, står det någonting i tidningarna om den här händelsen så borde det finnas någon utredningar som vi kan prata det. Vänta, 24, 24. Var det, det var det. Och då kan vi ju mycket väl gå till polisen och höra om den här utredningen. Mm. Vi kanske ska avvakta med det. Änta upp så. hår. kan <skratt> ja. se att jag var för sig. Mm. <skratt> uh. <skratt> uh. <skratt> uh. <skratt> ja, Jackmo, du, du kände inte när du tittade på alla de här fina teckningarna då, som du har visat uh, att vi kanske behöver större vapen? <skratt> jag har en av de stora vapen, jag vet inte vad det är. Ja, jag tänkte åtminstone att Large tänkte försöka komma sig vid någon revolver i alla han har inga vapen överhuvudtaget. Över ah! Det tror jag Jag antar att det var ett tjänstemapen. Eller två, eller tre. Eller, ja. En backup i varandra. Ungefär. En house. Ett. Nej men... Ska vi flamera ner på start? Vi kunde ju titta efter en, en uh, uh, vatanbutik helt enkelt, en uh, uh, jaktbutik eller något sånt. Ja, de uh, brukar ha vattnet. Handbank? Ja, det är bara... Jo, men... Mm. Och så precis på kvaliteten kan ha vi ha det. Det måste ju fungera här, så det ska ju se pangen när man dricker Ja, ja, men det vill, vi hittar vi säkert någon som kan. Ja. Det tycker jag, låter som en utmärkt bra idé så hittar jag en berg på gatan. Ja, så alltså slår vi ner den det. Det är jag letar efter någon i UD-form och så ner dem och tar ditt vapen. Det gör vi suttit på. Jag brukar folk inte vara i den här gruppen. Skjut efter polisen så löser vi det. Vad säger vi? Du klämde avleden av branden. Ja. Vi är bra. Det är en åkild. Då börjar vi med vapenletandet. Ja. Ja, vi från ner på stram, helt enkelt. Mm. Först, för, för, en vapen laglig är den här just nu. Ja, just det. Kan man bara veta, veta det. Det är de. Mm. Mm. Eh, ja, för enkelhetens skull, ja, om du har licens. Precis. De har licens, ja. <laughs> måste annars ska vi gå till en pantbank där de inte ställer som två. Du kanske man ska vara downtown. Då. Nej, <laughs> Vi sitter ofta. Vi kan ju gå och titta fint i den här först. Jaja. Ja. Annars ordnar vi det på något annat sätt. Vi får ju en akuruk och skriva. Mm. Black, black. Mm. Ja. Och du kommer dit och säger... <laughs> Hej, jag vill titta i tvingsavsamlingen från 1924. Mm men jag kanske skulle byta som man får något mer mm. umf. med 24. Mm. Professor Service från ska på i äh, New York. Vi har vi 1.24, ja. Det är ju ganska... Det kan du få äh, här inne. Tack, Tack. Äh, för med mig. Äh, dammigt stort arkiv. Äh, här är några <laughs> kilometer. <laughs> Och bakåt och bakåt och bakåt. Och kommer till fri till på kanten av 1924. Mm. Så här är alla tidningsklipp som vi har från 1924. Tack! Då klarar jag mig. Mm. Library på. Jag mm. tänker ta fram och mm. den, den eh, ja. någon vecka innan och någon vecka efter. Och sen massa en liten sån här. Skummis vi, vi kan dela bara upp Footlight. På på, <laughs> eh, <laughs> ja, jo, precis. Ja, men, skumma skumma li, lite mer eh, på djupet så man säger veckan innan och sen till någon vecka efter. Men ni vet ju inte här. exakt veckan nu vet. Jag har hört att det var augusti. <laughs> Okej. Okay, men då kör vi liksom från mitten på juli till mitten på september lite noggrannare. Mm. Men även liksom skanna av tidigare året och år efter året. Så långt som vi hinner innan de svänger. Mm. Mm. Delar upp kanske. Ja, precis. Mm. Tidsperioden. Mm. Du hittar något från... Stinkande 24 som sticker ut lite. en mm. tabloidtidning. det. är får inte. Nej, varför inte? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Ja, eller det gör du ett Ja I en tablitint lite. Hittar du en express vidani från. Jag Finland express, Finland express. Express. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Nej, det Yeah, rycker <laughs> yeah, där yeah, i. Jaha, det är inte för ut. Är det upprörande säger Hil? Känner vi var flera lätta många så där det är ungefär det ni är inne i idag. Jag gör en notering här till att ja, men Imorgon skulle vi vilja ta reda på mycket mer om Mr. Richards vän. Och vad han var för filor och vad som finns i tidningar Om du skulle kunna förbereda det oss så återkommer vi klockan tio. Okej.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 Ammunation. Rätt mm. så det här, Pantbanken, här i downtown. Rätt så väl sorterat. Både mm. mm. gammalt och nytt och så... olika pisklasser. Mycket gammalt. små mm. pistoler. Jag tänker på det. Inte mm. få större. Gustav, har ju typ taggrivet. Men det är ju fantastiskt effektivt och väldigt svårt att gömma. Om det inte är en avkoppar som är så här och man kan vara mm. i doktorsväskan. Mm. Lite den klassiska kolt och och... Ja. ja. Ja, vanlig kolt 45-1911 borde ju finnas rätt så gott då. Ja, det är nästan standard. Ja, precis. Det blir vi ju väldigt populerade. Vi förhörs lite hur det fungerar med... Mm. Du uh, ansöker om licens och så vidare. Ja, då får du göra en ansökan här till... Ja, du skickar skicka en kopia till polisen och så en till uh, City Hall, så att säga. Och, mm. Hur lång för, för, för, tid brukar det ta? Ja, användande post kan man ju säga. Mm. Ja, ja så har det. du en licens sen? men gäller ju i Kalifornien då. Ja, mm. du, ja. ja. Då, då gör vi det. Om man redan har en licens fast Vad fan är det? Från New York. Ja, då, det, om man bara vill byta. Då behöver vi ju titta på den. Ja, precis. Naturligtvis har jag ju ja, den. Men du lämna in den och kanske få en... få den en, även här så att säga mm. jag ser på den. Hur ja. lika gärna ansöker om en här. Ja. ja, det men då ansöker jag om en till. Vi ja. gör <skratt> ja. ja. Han är... Jätt så hjälpsam han, vädrar nog att mm. kanske om man är lite hjälpsam kanske vi kan göra affärer här med honom också. Ja precis, han har blanketter och är mm. mm. lite såhär. Mm. Tittar på lite annat han har också. Mm. Ja, han har lite sådana... Här... Lite, lite... Du har inga sådana här mm. eh, ja. käppar. Käppar? Ja. Right. Mm. Nej... Det är inbyggt. inbyggd. Mm. Jag har... Ja. Nej, nej. Yeah. med sådana dödliga vapen. <laughs> det är ju ja, det är ju illegalt. Ja, ja, ja. Ja, det är alla har fått av sex misslyckningar. Men hur har någonting som man, man kanske skulle vilja titta på? Ja ja, men, men en vanlig chip no. så, sånt ja, har jag ju inte. Men, men jag kan ju, kan ju förhöra mig kanske och så kanske jag komma tillbaka strax innan ställ strax i så pass. Ja, eller så eller ska jag, älskar, jag, älskar, jag älskar med, med någon som. för, för i, Licenserna kommer hit, eller kommer något. att typ och... Vad är det Nu ni vi själva. Ja, de kan komma hit och ja, gå och komma imorgon. Jag ja, ser jag sen, jag, kan, jag kan posta in oss så att säga. Alltså. Ja. Frågan, ansöker de om licensen med sin riktiga eller den är sin Nej, vi ansöker inte riktiga. Namn. Ja. <laughs> Där. Där. <laughs> det lugnas när man har legitimation. <laughs> Som du inte står. Nej, men... <laughs> Nej, men han, är, han säger, ja, men om ni ska ge på här och fixar det så ska jag skicka in mm. det här. Och så, så får vi svar. Det lite sen på eftermiddagen, men kanske får ni ha en gärnivå. Ja, det är bra. Du kommer flera gånger om dagen här på den här tiden. Ja, det är en fantastiskt bra service. Mm. Jo. Jo. Det vore ju fantastiskt att sminkta två. Man bara slutar den och så fortsätter man på nästa. Sen ska vi döpa nästa gula katt i Charlie Parker. Charlie Parker? Mm. Som är inte berättelsen om typ. Ja. Igen um, um, jag motu Jensen. Ehm det är just. Ehm skulle lite tid att uh, höra mig förblanderspänns lite mindre lagliga uh, befolkning om den här kulten som här för vid den tiden. De höll på med mycket droger och sånt som jag borde ha märkts För lite old på det hela. det luktar jag inte förbättrad på andra färgen. Det kan det kan inte bli bjudit. Ja, dina kontakter i maffialvärden de som var med då är inte så många kvar av de olika anledningar. men de de bekräftar väl egentligen att det var eh, någon form av, de kallade det för någon konstlig religiös, eh, sekt eller någonting som opererade eh, då omkring 1924 och sedan upphörde. Jag vet inte varför, men de är glad att de är uppe. Det lyckades inte få fram någon information om Ormhön till eller liknande. Nej, det blev väl riktigt klart Det var... De... Troserna En av de som var med troserna innan så det var nog inte en så vipsbrit Det var nog inte så många kunder Vi hade bara tala om det lite då då Det som Det jag. inte. Får flera på så här så blir jag tillbaka till rödlädd och vilar och stundar. Ni går också tillbaka till rödlädd? Ja, och Saliban! Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, vad är hon? Ja. Det är en väldigt bra fråga, hon på hotellet Vad det du frågar i hotell och polisen? Ja, det var ju om de hittade någonting som jag kunde mm. fråga. Ja, om namn, du, ja, du, du har namn, ja. Namn eller Istället för att gå och gräva allmänt. Ja, och så du, så har vi... ja, du har ju... Vad heter som Jobb som är tekniskt sett arresterad i Kalifornien. Vem var det ju på dem? Ja, de har jag alltså allmänt. satt på sinnessyndromhushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush han blev arresterad när det blev mm. Edgar John. Vad heter han? Edgar John. Ja. Han är... Äh, han är... Äh, ...dömd mm. här i Los Angeles. Men... ...hålls äh, om hand av... ...Joy Grove. Jag kan ju... Jag tar och traskar in i mina kärrpäger jag fråga lite grann om det här berättar att jag är i ett annat du stöter på honom och hör om man vet vad som händer där egentligen. Jag lägger in på L LAPD och ställa allmänna frågor, helt enkelt. Ja, snacka lite skit med kollegorna. Hör hur landet ligger. Hälsa från New York-polisen. Mm. <laughs> ja, det är inget som ringer någon klocka, någon telefon. Men enligt de uppgifterna jag tyckte skulle han ha blivit arresterad här innan han då hamnade på det här. Är det glänligt djur? Jojgo. Hospitalet. Jojgo. Jojgo. Okej. Ja, det är inget som jag känner igen, säger hon i receptionen. Men du kan ju få prata med någon polisinspektör kanske eller någon utredare. Nej, vi kräver att polisen ska veta allt. Det är egentligen Jalatotep. Jag skulle inte stanna och då spelar det till fiber. Jag tror det är I7-CPU. Får låt vara en rådbulle. Han verkar vara hålkott just nu. Nej, du får, du får prata med inspektören. Han, han Nej, det är inget sådär som han känner igen. Han har varit där i säga, tio år ungefär, men nu... Vi skulle kunna kolla om det finns någon jobb i arkivet, förstås. Jag tänkte på vår tredje målsedelsedag. Ja, nej, men det gör jag gärna om jag, om jag får på det. Jag tycker att jag kan på. Mm. Ja, det kanske. Vi ser Det vi tar fram men det hinner mot inte göra idag. Nej, det är hur... När ska jag återkomma? Jag kan komma tillbaka imorgon. Mån eftermiddag kanske? Ja men det blir jättebra. Tusen tack. Jag har Samma sjukt bedrig. Ja. Back to the hotel. Mm. Back to life. Informationsutbyte, kan man? Ja. Oh. We found she. <laughs> Fantastiskt trevlig promenad. Ja. Oh. Mycket, lyckligt. Bra. Så. Så bra. Bra. <laughs> trevligt. Vad ställer du inlägga? Och biblioteket, vad ställer du inlägga? Ja, Det. Jag tänkte säga tänkte säga, vår här. Ja, det är bara som drog sönder. Tyst. Är inte bra till någonting? Nej. Ja, <laughs> men så är det. De bara förstör. Till och med kyst. Till och med kyst. Inget <laughs> in. <laughs> Kom mm -hmm. Vad har vi från biblioteket då? Jag har ja, någon tidning mm. Richard Sprenn. Han skrivit det. Det är en man. Summons Ä demon Let's get tjaf. Kelim nå no din. No Obi. Good problem fixed. Vi ska nog ner. Artikeln så den. Mm. Jag tar ni ner det i så i så. Nej, det kan du inte. Nej. Åh, <laughs> <laughs> oh, Monster Movies, Vampire Mystery and Blackest Night. Öppna uh, oh. more red herring. Jag blev aldrig läs <gasps> På en Masquerade party. Masquerade. Fest. Fest. Masquerade fest. <laughs> fest. En masquerade fest. En masquerade Ja. Hans kropp hittades på en bondgård. Out in the north country. Riktigt blodbad. Bloodbath. Apparently it was a real bloodbath where more than a dozen people vaulted the farm. Mm. Undogia. Undog alltså. Jaha. Mm. De blir alldeles sedd mer då. Ingen har sett dem. Hoppa. No, no what with the victims happened? Vi är inte ens de vi lår upp vittyk. För det ingen aning. Kick om vem som kan ha gjort det. Hälften av liken var klädda i robes and masks. Mm. Äh, och han törkänner. <laughs> kappa och maske, ja. Det Eller vad vill du ha? Någonting. Robes, det oh, Säger sådana här... Ja, kåper. Ja, ja. Mm. kåper, tack. Okej, det är ju en Och den här eh, skådisen har eh, varit på galna fester förut. Eh, Men inte då. Nej, det är det. Nej, det kommer oh. några minuter. Did he get involved with, with the wrong married woman? Stumble into some kind of drug war? Who was Richards man? anyway? Vi ska ju då komma tillbaka imorgon och få mer information om han. Ja. Mm. Och då kan vi även kolla om han tänker. Är det jag? Ja. Men då har ju du ett namn till. Ja. Mm. Det hos polisen. Ja, Richard Bend. Mm. mm. Så ska vi se om det är någon sån här. Hm. Då spänner jag för att säga något som var ingramande. Som men spände har vi avbrytt på innan, eller? Nej, men däremot har vi han. Vad heter han? Etche, Det heter Reigel, eller något sånt där, va? Seven heter. Ett kör heter han. Seven spände. Uh, Sex. Sparaslös. Helt enkelt som om du det. Ja. Och vems fel har det? Sparas säkert. säkert. Hon ser väl präcklig. Vi vet ju att det här hon borde vara i norra delen. så det om vi kan få hjälp om jag var exakt jag var eller någonstans. Är det, det exakt datum på den här? Nej, det är en, det är en, en månadsmagasin. Mm. Och artikeln säger inte exakt vad det händer eller så. Nej. Storlokatet säger bort det här. Nej. Mm. Mm. Mm. Jag tänkte jag ser att du säger att vi kan pröva på den här. Så Sen så är det en, jag kommer att vara en lada utanför Nu LA. mm. mm. ja, mm. måste det vi gå till norra L.A. Ja, ja, ja. yeah. Northern country. Ja. Yeah. Tulen karaktär Karaktärer med mm. någon form, ska vi se. Mm. <gämmer> gamla, ni är... Någon som var ung 1924. Eller ung vuxen eller vuxen. <gämmer> Hur många år sedan är det? <gämmer> 13 år sedan. 13, <gämmer> 13 år sedan? Då var jag 18. 23. Ja, det är frivilligt om man har skrivit det. Jag har inte skrivit Det var ju 23 år, Victor Lart var ju 30 år sedan. Då, så det... Ja, det var en osnuten gatun, det skulle jag tro. Så här, ni som är 20 år eller äldre kan man säga, som ja. hänger med lite, särskilt äh, Lars kanske, som är lite ja. du vet mycket väl hur mycket som Det var en filmstjärna, äh, B-nivå, som ja, ja. äh, gjorde ett antal filmar så sådär. Du... Ja, just det. Nu ser jag igen dem. Ja. Sådär Nu kan jag bara se det på syvlar till. <qual> det är inte ju bra boll. Det är för boll. över innan han är riktigt film. Ja. Okej. Peter Jackson, gör det film. Nu är det kväll. Ja, det är kväll. Ja, vi har varit där i middag kanske, eller? De har ingen restaurang på det här hotellet. Men. Nej, det är inte riktigt en... Nej, Då får vi gå ut och äta helt enkelt. En ja. mm. mm. restaurang. Så mycket att välja på här, Downtown, eller? Mm. Mm. Nej, men det finns väl något sånt här hak som mm. diners finns på mm. var som helst. Det är du går bara till dörr. Jag gillar all mat. Mm. Jag, jag, alla alla jag gillar all mat. är en vi bara, de var värst! Ja, Extra ordentligt om det styr till Easter. Eller om vi ser fyra matgrupperna. Bread, bean, bacon and lard. Ja. <laughs> vi ser maten här gör är kanske lite roligare över den här tiden än vad det är nu. Ja, <laughs> Ja, det finns både den här rustika diner och det finns lite Porsche restauranger. Och... Nej, men jag tycker en diner låter trevligt. Ja, det kommer precis se på hörnet är faktiskt i samma kvarter som hotellet Ja, men då går vi dit. Då vi den Och in kommer ni Och in kommer mm. vi fullt som nä <laughs> Sen's trouble <laughs> mm. Nej, Det här är det dom som får stå <laughs> Sen späcken Han <laughs> ah! oh no! banar ord direkt <laughs> mm. Det är en typisk diner, det är mm. visk kan sitta och äta eller finns det bord eller såna bord som något? Vi tar två bord helt enkelt. Ja. Och vänta på att en en pizza vi tar God dag. Vad får det vara? Ja, vad har vi med menyn på bordet eller? Absolut snyggt. Nej, vad hon vill ha till middag. Ja. Mm. Ja ja, men det är då väljer vi någonting mest i väntar eller mest nu jag nej, Jag tycker inte inte vilken typ vi ska ställa på. Så ska det igenom, ut typ. Ja. Har ja, med på om de har någon paj eller någonting sånt där. Ja, det finns. Ja. både och mat, det och ja, ja, nej men då vill vi köra någon typ köttfast paj eller någonting så där. Ja, jag med. ja men jag känner att de åldrades, 70 år plötsligt. Ja men Jajamän! Fast var du väntar. Jag kommer i edas bara med låbind. Det bryts på vägen. Någonting i vattnet här. Och sminket tror du det. Ja men thai, <här> det Stans bästa thai, skulle jag säga. <här> Ja, men det tar jag gärna och... Liksom alla andra där är det som Sniggenpaj. Ja, men det luktar gott. Ja, en kopp eh, svart kaffe. har Jaha, vadå? Mm. Mm, Ta gärna en, en öl om det finns. Ja, jo, ja, det finns ju. Har du några olika sorter så bubblar man. Nej, nej. Nej. Det är det. Eh, Ta gärna en öl. Ja, till min bil. Med en utan bubblor. Mm. Med bubblor. Mm. Och, och kaffe. Då sparar man den innan. Ja, precis. <laughs> Fräsku och skaklar upp till grunden. Ja. Lägg en tre och gör den i mm. Vill du in Bra ja, klass. Ja, det är det. Får okej. Har du någon efterrättspaj på det sen? Ja. blånärtspaj. En tjej ska jag inte göra på det. Äh, är ju inte... inte. Snabbt så roligt. Det var för övrigt en väldigt snygg Det En snabb åldrad. Jag har alltid handtag. ut genom fönstret om du vill. Åh gata, mycket trafik, mycket folk. Då är en på drive by 20. Precis. Men <laughs> på slänger så mm. oh. mm. ja, är det på Hmm? ja, ja, det är ett år. 20 år. Mm. ja, ja, <laughs> Bara kika lite på dem. Vi går väl mm. igenom dagens fynd och vad man har hittat och pratar lite om det och mm. bryfar mm. varandra. Vad ja, vad är då nästa steg? Nej, vi går väl igenom lite. Ni ska väl till, tillbaka. Yes. Mm. Och ni, du ska till polisstationen. ni på listagången imorgon igen. Ja. Och vi skjuter hela resan så jag mm. har ute en dag till. Ja, ut kanske. Ja, mm. var mm. Men vi skulle väl hämta boxen? Ja, det får så vi, vi ja, då. Behöver alla åka det. på det frågan. Det Nej. Split party! Räcker om två eller tre. jag, så jag inte mm. den. Vi kan väl göra det, för vi uh, har ju inget speciellt annars. så ja. sweet Jesus. <laughs> uh, Jack, <-mobor, laughs> vi kan ju åka ner här. Vad ser Vi vill <spela> en bil. <laughs> ja. Det dödar varandra innan den kommer dit. <laughs> ja, håll och hur du kom i? Uh, ja. ja, det är bra Låt det övrig Som ett bestämt område Som du ska skita i Oja, nu ska vi inte bara söka oss Låt honom vara Flicka håller Jaja, ja. vi måste ju hålla lite koll på honom mm. Ja. Nej, men då är det course of action i morgon. Mm. mm. Sen så, ni gräver är vidare. Är vi du på hotellet eller? Nej, vi är vi på dinern mm. just nu. Och käkar på kvällen. Det går bara mm. rövid. Mm. Mm. Ja. Sen så vi är ett ganska splittrat party. Mm. <laughs> uh, ja, jag gör det bästa. Now, let's go to Long Beach. Och då ska fortsätta smort efterforska. <laughs> Vi ska kolla på biblioteket mm. om Edward Jobb också. Edward Jobb. Mm. Men han gick ju jag, på... Jag ska no. kolla upp den spända. Men han eh, fick lite kontakt med... Han är eh, chivalriga på USL, UCLA. UCLA, UCLA, UCLA är inte så, så det. Är... Ja, men du borde kunna logga med... Han är Jag, till, och är jag med? har student record, och man borde ja man delar rum med dem. Ja. Det är det så. Jag tror att vi får bästa nytta ja, mm. Hooray. Hooray. <laughs> på 14. Ah så det. Nåt att fulltöpa om den här dagen. Guddånde. Juha. Juha man åbordar. Slappas in att också. Every day we wake up is a good day. En unmodern karaktär en eh? gång. Det mm. mm. mm. går på nej, jag Ja, mm. mm. mm. yeah, med fokus fick vi väl på den direkt. No. Ja. Den är ju... Så är jag. Ja, nej. Nej, jag behöver nog mat snart igen. känner jag när vi går ut till taxin. Vi måste ju ha en bil. Vi kan gå upp, till Lundbyck. Vi kan ta en kopp och kaffe på dagen. På att ja, kan vi dricka kaffe. Då. Ja. Undersåla mm. säga igen. Mm. mm. Ja. Sekund då då är det tänkt jag hoppar över frukosten på hotellet och går över och kollar på det Ja. Man kan smakade på hotellet och tyckte att nej och sen såt en mm. Äpp, äppelpai och kaffe och Ja. Mm. Ja det åt som en bomb kan på det. Eller är det på hotellet? Mm. Nu mm. tar mm. mm. jag röstade mackor vi kaffe. Och... Precis, som hemma. <laughs> <laughs> Precis som jag är med. Och så också. Suspekt. Den blänger på dig för mm. du <laughs> alltså, Jag får nog springa över lite där inom honom för en kaffe. Det är kvar om hon inte utan Vi märkte ju trött på morgonen igår. Mm. <laughs> och inte drömmet, va? Det kanske lite och lade oss lite tidigare. Mm. Du ser vad var jag göra för att man skulle sova i fattigt? Jag mm. tänker uh, på vad du vill. ja. Men då vill jag börja med... Ja, ni reser ju sig, sig en... ...fra stund. Uff, kan vi ju det kan ta av sig. Nej. <try> Ni går tillbaka till biblioteket. Ja. Mm. Samma bibliotekarier. Hur ökar det där då? Mitt mm. amul... Ja. Skift. Och hon säger, Naa, tyvärr det... Pimings är ju mycket... Så hon har ju en massa klipp om hans film. Kajärn, det är liksom... Hans privata liv. Nej. Jag är hemma hosut. Alltså, Richard Spend verkar vara... Ett ganska påhittat namn samtidigt. Alltså, hur heter... Det är inte så många som heter Spend i efternamn. Det inte Lars själv. Hon säger jag skulle ju... Som jag inte hittar mer än så att säga, filmpremiärer och sånt här skulle kunna kolla mer på den här ni hittade, Filmland Express, om de har någonting mer eller så värde jag mig emot att säga att även Los Angeles Times har ett ganska stort arkiv. Sen var vi på jakt efter en, en Edward Jobson också. Edgar Jobb. Edgar Edgar Okej. Okay. Edgar Jobb. Edgar. Ed Jobb. Jaha. Ja det är ju något speciellt. Ja vad var det för sjumma jag var. Det var han på hospitalet. Ja han är kriminelle. Så det är ju skripen. Det gäller ju. Ja just det. nästan dödsdömd va. Ja det. Ja, han... Äh, Bara? Han, fängssta, han way down to sig ner till en... ...jagelsentens. Mm. Alltså, Okej. Han ah, okay. erkände brott. Underkom... ...brott straff. Ja, men då borde det stå någonting i efterdyningarna av det här. Mm. Alltså, det var inget datum satt på denna. Nej, ja, det var ju augusti. Augusti, ja. För då kan man ju titta liksom i... i Också, det kanske finns en uppföljningsartikel i filmen ja, eh, om Edward och, eller Edga. Och. och eh, utgången av vätgången eh, och sånt där liksom. Ja, det kan man ju kolla, då. Ja. Och jag fram 1924 igen och det är inte sorterat på tidning Nej. leta ju också bakåt alltså för eh, försöker ta fram lite Richard Band när du kan upp liksom på filmscenen först mm. när eh, alltså vad vad, vad skulle vi kunna vara för någon person ifall det här Richard Band är att alias. Vad heter han? Misstod. Em. Är det James? Nej. Jag tror att det också som... Så startar det här typ? Ja. Ett tjugo igen och sådär. Ett tjugo. Letar du upp det Ja. Åh, trött. Vi kollade efter, tyvärr, ja. Det är ett väldigt vanligt efternamn. Så det är, det är mm. massivt... Ja, vi har väl inget förnamn men. på honom Nej, men det, han var ju... Ja, okej. Okay. Vanligt överhuvudtaget, men han, han hade ju ett stort jäkla bibliotek så han måste ju ha... Kanske på Bell. Stand, alltså. Ja. Eller så, ja... Jag vet inte. Borde ju vara... Men till det är inte annat än den här släkten. Vem mm. behöver Det är, bad, det är stort bibliotek och sådana mm. grejer, för det har ju inte varit folk. Mm. Precis. Jag mm. har inte läktaren i alla fall. Så det kan man mm. tyvärr inte hjälpa med. Mm. får mm. Ja, det blir för mycket data. Mm. Mm. Too much input. Uh, syntax error. They are so amazing. And where do you see them? And LAPD, then? Yes! I met the same colleague as the last two years ago. I'm waiting for that. It was Edgar Roe. Should I look at him? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag gillar jolter. Ambun. Och Collagen, alltså. Han. Han. Han. Ähm. Oh, Kom igen nummer 16 jag how to upgrade your jean. Så cool när vi sex sexlänga så vi har pratat fråga om den här Richard Spend och mm. det var ju någon otäck... Eh, Incident! Man har hittat en eh, så jobb eh, dömdes för vissa eh, visa i någon form av medhjälp till drop mm -hmm. 1924. I samband med en, en eh, konstig bizarr händelse. Eh, någon form av oh, det urspårad gänguppgörelse eh, säger jag. Mm -hmm. Och det är ett annat namn som har dykt upp här i samband med detta äh, känd, äh, måttigt känd äh, skådis, äh, Richard Spend. Som tydligen gick hädan här i trakterna. Mystiska omständigheter, om kan vi ringa nåt klara i det som hände ja, där egentligen. häckan? Kan vi ringa i utanför, det som hände där det. det var, det var det. ganska fullt, kan jag? Lägg den så tar jag. en sån, tar ut Det var ingen... Nej, så att... nej, det lät mer underbord. Ja, ja. Alltså, det, är inte det, mer. det var bara Det var bara luft. Mestarhus. Mm. Mm. Ja... Mm. Det är inget som jag säger heller på raka men jag kan ju göra en koll om du vill. Hemskt ledsen och besvärda igen men jag eh, känner att det skulle kunna vara eh, lite viktig information där för eh, det mm. som gör det <clears throat> Så det han lade mer information om incidenten som jobbar inom Alder. Vad hade har gjort? Jag tror en liten distrainering. Ja, det finns ju medieinformation om du vill. Det, det jag kan säga är att han döptes för medieförmord i det här fallet. Vi har ju tog jag nog kvar i arkivet, Case files och så, om kollar på. De kikar jag gärna på om ni inte Har du Cop då var det bara? Det har jag säkert, Cop Talk jag... ja. Mm. Det skulle jag nog kunna råna fram. Eh. Eh. Eh. Till imorgon. Kanske. Det var vore mycket vända. måste ut inte vända på patrull. Stake-out! Mm -hmm. Vafan, andra blått måste jag klar klara upp här eller? Ja. Inte, den här står du med! Ja, men det inte som... Uh, det, det passar i... Uh, tror jag. jag tror inte att det inte arrester någon som inte, inte har tillräckligt mycket mynt. som lever för sig. Uh, är du beredd att... Spända. Mm -hmm. Ja, det är Eller kort då. då? Ja. Exakt. ja. Det... Om du så att säga pressar lite på att det här är mm. eh, viktig information. Mm. Eh, ja, jo, men det kan jag göra. Då säger jag okej, okay, men då jag kan jag uh, se till att det finns en kopia av uh, polisrapporten från det här fallet. Då. Mm. Uh, kan du hämta den mång bitti? Ja. Nu är det eftermiddag. Nu är det eftermiddag. Ja, men det var mycket bra. Då ska jag ska se att det finns. Jag ska se att det finns. Mycket bra. Utan att bara hämta. Att var den försvinner. Ja, den kan den refresha vid. Eh, ja. Aktets. Slutet på akten. Jag, tänker jag, många. Ja, ja, precis. jag, jag tänkte kvar. så att du vet vad du har för allvar. Mjukar det aldrig bli, men... Ja, men det står ju på, här. Jag är bara sett en över. <laughs> Och du har fått mer info vad du skulle kunna. Ja. Då letar jag efter det. <laughs> ja, nej, det, du hotar äh, efter... Ja. Ja, det har mamma på vårt. Klipp till... Ja i Just nu mitt i 57 versen av 99 bottles of beer Med de här två ja. <laughs> Och ökande Kommer vi att säga Det är, det är Jag vi satt i mitten ja, Jag kör väl inte Är det du som kör vi åker taxi så och taxen, <laughs> <det här>. taxi. <laughs> okay, då Okej då kanske det är taxi för vi får vi får så kör så sådär Och att, ni ska, förut, att ni ska till Long Beach, så att säga. Bank, bank, Beach. Of Beach, säga? <laughs> bank of Long Beach, jag. Bank Long Beach. First Bank of Long Beach. Ja. <laughs> <Yep>. Snäll. <laughs> Om vi beräknar att vi, att vi hinner fram i någon <laughs> Ja, det går ner. Snälla lövenappar där. Jag åkte på tid förmiddag. Mm. Inget enkelt. <laughs> ja. <laughs> drift. En samskäl. Ehm, jag visste jag tänkt att ni har en som gjort en ja, simple search i telefonkatalogen. Ja. Eller någon public public directory som det heter. Ehm Telefondatabas för fans. Men jag vet att biblioteket vill ticketet dig för dig. Och ni och ja. ni inte med. Ja va. Ja. Vi kommer fram! Det är taxin stannar och eh, så är här och vi klivar i en eh, skadad tegelbyggnad med breda sten, stor bred stentrappa, sprucken och trasig och sitter eh, luft. Braffar är och uteliggar och... Jag har blivit på den här trappan och hänger. Det känns mer som hemma. Mm, mm. Har du motorn igång? Kommer strax ut med en lätt pannkak. Det... <laughs> <laughs> eh, ni ser eh, skylt först. Bank of Long Beach eh, står på en skylt. Mm, granit ovanför. Mm. Ovanför de jännbomade dörrarna. Ooh. Jag vet, jag, vet, jag vet inte, jag uppvisar inte om det Jag uh, ursäktar mig med en god taxichaufför mm. Hur länge har den här banken varit stängd? Ja, jag vet inte, det ser kanske utav att det ett tag Okej, okay. jag, jag tror det är bättre vi frågar um, Lokalbefolkningen Lokalbefolkningen, ja Ja Jag kliver ut ur och frågar någon person i området Ja. Jag sitter kvar. Någon av dem som Nej. sitter där eller vi. Hur varn här också. Du är också? Det är hur du varmt här med? Ja. ja. På, det är jag de som sitter på det men de här är bra. Tack så får vänta lite då. Mm. Ja, ja, det sitter lite folk där. Det är så här lite, undan. lite komment. Nu ser lite för. olofaktigt. <laughs> äh, va? Ja, vad, frågan. Ehm. Nej, nej, allt Ja, ja, ja, tak. Var, förbi det så. Ska du säga grann banken egentligen, jag undrar, hur det är men det tata, tata det stängt, bättre så? Ja, ja det är stängt, det. Ja, ja, ja. ja, det är det. vara så. Ja, ja. Det är lite. Det. Det var inte varit med kallar, kallt jag har suttit där, och inte är lite grann de här så. Men går ju inte bara in i Det går ju inte... Jag förstår ju Boys kanske vet, men han har varit här längre. Boys! Mm. Han droppar till sig en... en... en, en så här, annan luftare. Jag på med, han har, Jag är här, här att han ansikte mm. efter... form av... smittkoppor eller någonting. Mm. Lite var ja. lite säkert bäddhäst. Jaha, vad var det här då? Ja, känner Det är lite större. Bara undrar för banken här. Ja, ja, ja. Äh, hur, hur, hur länge det var ja, stängt här? Ja, det var det nu här. Jag, jag kom ju hit här. Jag var ju... Jag kom ju från Illinois där. på. Oh, så fick de slå igen där då, där krisen där kom, så jag jobbade ju på barnbordet där ja, och då... det var en jävla rolig kille som jobbar där och det var bra. bra. <här> <här> <här> Någon som... Så det är alltså drabbade hela samhället med andra ja <här> <här> då? Ja, stora krig kanske, 29 <här> drabbade väl alla. Det var då jag ville vara på vägarna här, så det var... Ja, jag stannade, jag stannade till i Chicago där en stund här så är det lite så att det gick mig. Nej, klimatet där, vet du, är inte bra för mig. Jag har lite problem med ryggen för det är nog sådana lite känsla. Fasiderande sigret. Ja, ja, tack tack. Slutade ryggen där 1921 är egentligen så svårt att sluta hem. Och sen Det säger att det är jag vet Vad händer med allting som i banken? Och nu ja, så han är i vardagen eh, var han en sväng med då med det. Ja. det Vad tycker jag? Jobbade på farmen, det är ryket. Jag bara bomtar tar jag lift till ja, efter ja, ganska lång utdragen berättelse mer eller mindre trovärdig och fejglad hans vilda äventyr. Um, så kommer vi få han pengar. inte hela <laughs> poängen <laughs> <här> uh, uh, uh, vad var det nu just det? banken här är ja. uh, uh, de skilja uh, pengar så kan vi jo uh, se om mot uh, helvete om pengarna I, uh, det var uh, Ja, det är ju svårt för banken nu, har förstått? Men det var jordbävningen eh, 1933 som eh, var toppen här, så att säga. Fick bägen över det. Efter jordbävningen försökte alla här ta ut sina pengar, och då tog banken pengar sitt. Vad hände med sakerna som inlåste den? Bankverk om liknande? Eh, ja, har du att ta som eh, FDIC. Eh, Federal-something-something-corporation. <laughs> kom... kom... ja... Kom in och ta över ja. böckerna och... Ja... Det som fanns kvar, man har ju kört iväg bankledningen i stan. Med, med ja. kära åt jäda. Skrattmasen. Vad oh, vet du om FDC? Vet du någonting? Nej, det är yeah. federal... ...seg vad fan det står för egentligen om du vet det. Federal Department of... ...something, something. <laughs> <laughs> Inclusive. Federal Deposit Insurance Corporation. står ah, för okay. Det okay. vet jag inte om kommer att känna till, men... Fort Knox. Är uh, det oh. credit rating som du skruar på? Accounting? Accounting, ja. Så det mm. var jag. Ja, det vet jag nog inte. Kanske vi ska ta reda på om de eh, har något kontor här i närheten då kanske? Vad tror ni om det? Nej, i vilket fall inte vara här i Long Beach. Nej, men i närheten så. Right. Närheten kan Ja, långt. E kanske. Uh, Office uh, Pro Bar. Eller är det något? Fast det är antagligen inte kvar om. här. Nej, inte <laughs> Eller så är det så är det någonting i Washington. Ja. ja. så kan det vara. Wow, är, är this det a fantastic waste of time. Men är yeah. det är det som så här med, med såna här safety boxer så att uh, måste vara både banken och den som har, inne och har nyckeln? Jag Ta att uh, eller har banken för alla, alla minuter går nycklar också som kom in. Ta bara och lyfter bara till Ja, ja universum. Ja, vi tar hela den här sjunken. Mm -hmm. Eller så skickar de mig en kille ur det hit. Ja. Yeah! Går du komma in här inne? Ja, det är fullt av fullt av det antal ni ser där inne sördslarna ut och så det är lite folk som mm -hmm. rör sig in också. Luppare och lik. Vi skulle kunna kolla. Ja, det gör jag. Men jag bor ju inte femma Okej mm -hmm. ja. då ja, tack så mycket. Tackigt på Jag minns en annan gång när jag fick en fjäder. Det är jätte. Det var länge sen på att det med spädande i stor liv. Och vet det den för duvan där som sitter och pickar på hans öra när han som har upplåst det hunn slocknat där borta där. Ja. Och så till jag en att han får vänta. Men det är inte för länge så var vi på samma i alla har två betalat? Nej, kommer tillbaka ut Nej, så... vi, vi kommer starkt säga. det vi mycket reassurance måste vi ska inte vi hitta några måste vi hitta några måste vi kommer några måste vi vi vi <laughs> att dansvisa, efter, efter i bank, vi Ja, men vi går in då eller? Ja, ja, okay, okay. ja det är inga problem att ta sig in. Vi stråsar in. Fönster. Dörrarna är ju igenbomade men så är ju slag. Ja, där inne är det... Syns en mycket skada förmodligen på den här jordbävningen som man pratade om. Käket hur det ligger att smålätta inom och med och ute. Det är ju rätt så plundrat. Uh, det verkar som att de någon gång började lite reparationer men uh, slutade. Okej. Kan vi läsa? Although most of the builders tools that were left behind have long since been scavenged, scaffolding still stands both inside and outside the bank building mm -hmm. in some places and cracked walls and floors are very much in evidence. Ja. Yep. Mm. Nej. -hmm. Uh, Bygningsdelningar yeah. utanpå innan. Mm. mm. Och det sitter lite luffa där inne sån så. Ja, mm. uh. uh, vi ignorerar så. Ja, ja, uh. så tittar uh. där där vi väntar vi tror att till exempel man kan komma in till den badfacken var. Och badrum alltså. Kommer jag är en gift man. Mm -hmm. Det är de bästa kunderna. Jag ställer mig bländ på. Nej. jag är också katolik. Det är också de bästa kunderna. Jag är säker på att du inte prova med min kompanjon här. <gör> Nej! Han är <gör> inte mer välbest välbeståndig. Jaha, <gör> oh, jaha, jaja. Dolores, vad som om det var väl? Jag smiter iväg då. Mycket, mycket trevligt att råkas. Eh, Fräken Dolores. Och eh, jag misstänker att jag har underhållit Dolores medan jag kommer och, och fräkenvalen eh, leta. Nej, ja, Jag har oh, en bild. Och det är på din viktiga karaktär! You no. Och han pratar med Victor Varch. <laughs> <Yeah. laughs> fucking things up. <laughs> Nej, oh, det visst går det fucking things. Och du hade ingen fallen kvinna. Nej. Ja. Det är en bomb of no consciousness. He Dolores, <laughs> Dolores av no consciousness. <laughs> Dolores of some consciousness. Ja. Nej, Som no Ja kan se meeting julen ja men jag kan det är det här det här det är det här alla alla alla alla alla Exakt, alla alla alla alla alla alla alla är alla alla alla alla samtal. alla alla alla alla inte Pillow Talk efteråt kanske eller? Nej, det behövs inget det kommer, Men det, är lort, tror att det kommer inte kommer lägga över Pillow minst <laughs> Som har väl händes? Nej, men nej, nej, nej, Men alltså, här är din dag. Alltså, hur hittar du verkligen kunde här? Kommer det folk hit, med du? Som köper dina tjänster? Nej, naja, men lite, lite överallt. Kanske. Lite överallt? Ja... ja. då till exempel? Vet ja. <laughs> <heter> du din far? <laughs> men spiker du? <laughs> <här> är du själv <költsamt? laughs> spiker? Ja, nej, men vi, vi metruter träffa dig i för sig, men vi, vi har faktiskt lite ärren här, så att vi har lite på åtta. Det har jag. Det är typen lite romantisk. Middag? ja. eh, eh, inte Ja, har lite klippin här borta. Eh, Det är en bankfack. Det är en bankfack. Ja, inte klippin, jag. Nej, nej, jag är helt ledsen. Nej, det är faktiskt det vi sjuk är sjukt om att vi lade med härifrån <existär>,? <von>. Nej, <här> det är inte Vi är i under tiden Ni <här> hittar ingenting av värde här Men, ja, Bank där där really? Finns bankvaldet kvar så att säga det är eller är borta Då har de börjat ha hämtat Den här Federala byrån Av hämtning av bankmed Ja, precis Ja, då har vi ingenting kvar Här hitta så. får vi nästan försöka få kontakta dem tycker jag Ja, för något vis. Ja, men vilka fan vi ta oss tillbaka senare? En vdick. Ja. Vdick. Ja. Vdick. Byggt och lags och lite svett i pannan. <laughs> ja. ja. Hur är be det bedick? Det ser ut som att man pratar med en rohörd. Eh, jo då, <laughs> faktiskt. Fast <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kanske lite av <clears throat> annan klass. <laughs> ja, det här var ju ingen högklass. Nej. Nej. <laughs> Ja, nu, Stolpar väl ut i taxin igen. Ja. Hallå, säger han. Hallå, Ja. Och, och nu? Ja, ja. Funny story. Um. <laughs> ja, vi åker väl hem igen. Då. Finns det någon federal myndighet här i stan? Alltså, ja, det finns väl några stycken, tror jag. Du som är taxiske, vi har ju lite call, så där Finns det någon, um, mm. vad heter den? Federal yeah. och bankmyndighet i det? Ftc FDIC eller något sådant. Har de något kontor här eller den här stan? Vet du det? Nej, ja, men jag skulle ju... Kanske börja med att fråga på Los Angeles Federal Building. Ja, det låter ju ja. som en alldeles utmärkt i det. Kan du köra, Steve? Ja, ja, jo, jo. Det kan jag väl. Men jag vet inte om de är öppet när vi... Nej, ja, men då är tillbaka till hotellet så får vi ta det imorgon. Ja, då gör då. Ja, ja, ja, ja. back to the hotel. Hej ja. En av biten expler. Var som inte upptäckts. Tack för heller? Nej. God så kapor. Mm. mm -hmm. Well. Uh, vad är klockan fast den? jag för det kan jag Ja, mm. ja det det. Och vi hinner det innan namnstegen är det ungefär Det gör vi 4-5 mm. mm. ja. ungefär ni kommer Ja, ja. Det bra det Då svänger vi in det ja. Oj. Ja, God dag då. God dag då. Då igen Ja Fattorna ja. ja. kom nu för i bilen oh. mycket trevligt mycket trevligt Men ja, Det verkar vara pådryckliga personer som inte blev något, något hack i. Systemet. Nej men, ne så här har ni ja, lizensen. Tack, tack, tack Och då kanske ni vi vill titta på vårt eh, sortiment. Ja, jag är ju münstja. Nej men jag <här> är mycket lägre mycket läger på isen, så... <här> ja, <nej>. <här> <här> Men har han någon såhär... Så, ...avskötkan eller någonting körtigan. som är väldigt kul? Vi ska få plats i den här, säger jag, och ställer fram min väska. Doktorsväskan. Mm. Eh, ha. Mm, Just det, du var doktor ska mm. mm. Ja. Här är det. Frau doktor. doktor. Det gjorde det ingen håll, men det är, ja. <trycklet> ja. mm. <o> doktor. <trycklet> är doktorsväskan. Vi <trycklet> <trycklet> ska modifera det yeah. sen. Ja. Det, det, det, <trycklet> det, det är en doktor. <trycklet> det är tyvärr... Han har en Winchester, typ och så har han en Remington. Remington är en Double Barrel. Mm. Det är det Även var. med kapad? Nej, men det går ju att ordna. Oh, kapar låna? man ordna? Ja, det är ju få där ut men... Men det ska får plats här i, sig jag då. Ja, då måste man nog kapa den. Ja, ja just det, precis. <skratt> ja. då. För då ja. har det fortsatt De har varit, också. Då, fick man, då får man nog gå till någon form av järnhandel. Men ha typ. en kan jag komma tillbaks i morgon och fixa. Nej, men det kan ju vara så att jag kanske känner nån. Ja, precis. Mm. Kan det vara fixat tills morgonkväll? Ja, det är Om man har en sådär... 10-20 dollar. Mm. Ja, om man säger så här Så är det inga problem. <laughs> om vi i teorin spekulerar i att det fanns en 10-20 dollar. Mm. och Om man kommer tillbaka imorgon så skulle mm. det ju i kunna finnas... Mm. Med, Modifierad ja, modell av det här Remingtonen. här Ja, 30 då. Ja, ja, ja. Det, det kan jag nästan i teorin garantera skulle finnas. <laughs> ja. ja, och sen så säljer jag upp väskan. Så har ju då mätat. Mm. Ja, det är X-tum här. Mm. Ja. Mm. Tack. Vad väldigt. <laughs> ja. ja. Jag skriver upp det på. Känner jag till en månadslöp här? Ja, jag gör. När vi inte sprider och förödelse så... Sprider vi pengar också. Ja, sprider vi pengar. pappa kan svara just nu. Så, har ni... ...choppat. Lite. Då är det kvällen för oss. Ja. Back to the hotel. På tack så mycket. Middag på dinam. Utbytar av information? Oh. Ja. I iallafall kanske? Ja, när vi... ...försäker. inte Ja. <skratt> ja. Sen, jag Nu har alla ändå hört all information så att det är Ja, ja men det är det som händer. Ja. Det är mm. ja. Så blir bra. Så... Federal House då. Ja, federal ja. ja. mm. mm. Federalhuset. Och jag ska få lite casepass eller kopior. De ska få en kopia på polisrapporten på om fallet med liga jo. jobb. Jo, ja vi ska väl vidare till, eller jag i alla fall, Filmman Express eller Times. Om mm. du söker vidare. Mm. Mm. Mm. Det handlar naturligtvis om lektion med det här. Ja, jag är med. Ja, då. <laughs> ja. ja. ja. ja. ja. Fem dagar här. Ja, oh. varsågod. 30 ute. 30 till. Sätt till Hagelskott, På finns det en liten nymoderhet, något som heter Reseby. Har ni sett? Nu får vi. Okej. Okay. New Sensation tycker jag att åk med Hindenburg. Ah. Premiärtur ett några veckor på. Mm. För året. Sen ja. mm. Det gillar du. Fantastisk skit i kampanjen. Så Det får ni Fantastiskt Ja, det ser kul ut. Underbart. Jag ser på klippsen av tysk ingenjörskonst. Ja. Non mm. precis Tack vare att har hade varit på helium Ja, det var det vem som hade helium Lyssna, man har gjort bilden till Nej. Men det funkar ju där i början av maj. Det här låter ju trevligt. Mm. rätt Det skrev vi upp. Ja. det blir helt till dig ja är det till sig trasorna. Åh! Bist du Ja, Det är naturligtvis ska jag inte ta om på skör om det finns. Ja ja, det finns. Best way to travel. Ja Lite så lite lite lite det så. Det är mycket ner allting det är. fantastiskt mycket värdelöst. Ska vi runda där ja, kvällen avsluta ja. på Daimon? Det gör vi. Med en broschyr. Med en broschyr. Okay. Ja, du filmade hela den här lilla middagen, berättade om en Ni har hört öppet husgruppen spela Eternal Lies från Pelgrain Press. Musiken kommer ifrån soundtracket The Eternal Lies Suite av James Semple, Marianne Fisher och Jaisa Varona med Mike Thor. Ni kan hitta soundtracket på pelgrainpress.com För mer information om öppet husgruppen och våra andra podcasts besök monsterworld.se Denna podcast är inspelad under en